Välkommen till dagens avsnitt av våran fantastiskt fenomenala dogcast från Hundenet. Det här blir sista dogcasten för mars och sen är vi inne i halvsommaren. Med oss idag har vi mig, Ida. Och så är jag här, Olivia. eller oren Härligt. Och vi kommer ju lägga ut avsnittet i början av april, men vi spelar ju oss in i mars. Så det var Tydligt, och det är avsnitt tre, eller hur? Ja. ja, och alla goda ting är ju tre. Det är så magiskt tal, så uh, överlev hur det här ska. Mm. Överlev. Ja, grädde, bullen, mandelmassa. <här> då grädde, bullen, mandelmassa? Semlor. Alla goda mm. ting är det. Ja, men semlen har ju redan varit. Ja, men det är fortfarande semlen kan man äta året om. Nej, nej, nej. Jag håller med. <laughs> det är bra, då har vi avklarat eh, främeldiskussionen. Jag tänkte att vi skulle prata lite aktivering idag nu när det är så att eh, många faktiskt är hemma av klarliga skäl med den här fruktansvärda viruset som, som cirkulerar. Så kan man försöka vända det till någonting positivt och se det som en möjlighet att utgå. Familj och sin fyrdenta vän eller sina fidända vänner, samtidigt som man tar ansvar och minimerar risken för att själv skulle mitt andra. Mm. Mm, så kan man ju ta sig igenom den här höga bokstapeln som man har på nattusbordet också. Om aktiveringsböcker. Ja, alla har väl en sån stapel på nattyksbordet. Ja, definitivt. Ingen <skratt> annat. <andra. skratt> jag, jag måste ju <skratt> säga att jag har ju sällskap idag, jag har en liten valk med mig. Oh, är han så är så lätt För att som inte är... ser Måste vi klara kolla vad det är för någonting Nej, ja, vi... det... Olivia du får i uppdrag att lägga upp en bild På din fantastiska lilla bove Där på Facebooksidan Ja det ska jag definitivt göra Det är en American Bully Pocket version eh, Ja Han är tre månader Han är fortfarande väldigt liten Eh, men jag har inte, inte min hund Utan jag, jag, jag, jag har den som vakt till exempel, Att jag vaktar Eller, inte jag, Han vaktar inte mig Utan jag vaktar honom eh, Och eh, ja Och det är mycket aktivering för honom Faktiskt han, Det är mycket miljöträning och socialträning Så allt som händer är ju nytt för dem Så det är Allt från att träffa mina hundar Eh, och eh, måste säga att det är en väldigt orädd liten sak därför att han hade inga problem att gå rakt fram till eh, min mallamottanen som är 20 gånger större än vad han är och eh, mm. Mm. bara säga hallå. Eh, så det var en upplevelse och roligt att se eh, Och sen så har jag fått Resten av mitt kök, jag håller på att bygga mitt kök Nämligen i byter och sådär eh, Så jag har ju hällt på Väldigt mycket i köket och då, då, då Skramlades det och det liksom Lät med, med, med det ena och det andra Och så vidare, men alla med han tycker det var jättespännande och, och, och skulle titta och inspektera och gick in i hyllorna och allt möjligt. <skratt> så att det möjligt. Ja, så det var, en, det var en hel del. Så här är han, lilla sötnosen. Nu sover han tack och lov. Och, mm. eh, så att det är en typ av aktivering det, att helt enkelt miljöträna och socialisera. Och det är inte så svårt med en valg <skratt> kan jag säga. Ja. Men, men vi borde ju nästan ha lite avslagning hos emellan här handuträckning eller ljuduträckning eller vad man ska säga när man har en hund. Hur många tror att den här valpen stammar hos Lidia för all framtid? Ja, ja. <laughs> <laughs> Det är nej, nej, nej Nej, nej. Nej, nej, nej. Ja, jag jag vi har i alla fall jag har tre månaders eh, dispens på den här hunden nu. Så att han ska vara med mig eh, från... Vad blir det från tisdag till söndag och sen måndag, nej vad blir det ah, tisdag kväll eh, Så söndag och sen ska han tillbaka till sin ägare. Men det som är så bra det är att eh, han har ju varit tidigare hos mig några dagar. Eh, så han, han känner sig inte sliten om man säger så utan han känner ju till båda. Eh, Båda områden och båda hemmen från start. Eh, så det är skönt också. Han, han visar inga tecken på stress. Eller att han, att han mår dåligt. Att han vägrar att äta. Eller sitter och skakar. Eller, ah, det är inga sådana tecken i alla fall. Och han gnyr inte och, och inget sånt där. Utan han äter, busar och, och sover för fullt. <laughs> ja, han lite däckad ut. Och han ligger i ditt knä. Ja. Det är ja. Så det, det känns skönt, eh, för då kan, kan man hjälpa så och, och så. Så att eh, ja. Så, att, så ser du. Eh, hur aktiverar. Eh, ja, det här blir spännande kan jag säga. Eleonora, hur aktiverar du dina katter? Ja, åh, nej, men det, det finns en hel del. Katterna, mina katter och tigger och tuvis. De har ju en egen idé om aktivering så att de, de bidrar ju gärna. Men jag är inte riktigt vis för de tycker ju äta och sova. Eller titta på Netflix. Men nu är det ju så att kat katter sover ju upp till 16 timmar per dag. Så att det är ju det där att de måste hinna vila också innan de ska sova. Så att, alltså, det är så mycket tid som ja, är... Alltså med... men, men faktiskt, seriöst, det finns otroligt mycket. Jag, jag tänkte på det idag. Det finns så mycket aktivering för katt. Jag menar, nu när vi alla sitter hemma mycket mer än vanligt. Så alltså, först måste vi rensa hela gastrofen. Mm. Då, för att jag måste ju se vilka, vilka vårkläder jag ska ha kvar. Och, sådär, måste jag, och så får de vara smaklåd, helt enkelt. Eh, och sen så tänkte jag att vi skulle rensa hela. Nej, jag väntar. Eh, helt seriöst. Det, det som är det går, De tittar ju på. De tycker ju det är roligt när jag håller på och gör saker. Men nu, nu har ju jag katter. Jag, jag är inte, ni är ju tre stycken utbildade hundpsykologer. Så att era hundar. Jag menar, om ni rensar. De, ni har väl tränat dem till att de liksom plockar upp sakerna som ni ligger ifrån er. Och springer till papperskorgen och ligger i. Och sen knyter upp soppan och kastar. <skratt> eh, men... Eh, Tiger och turvis inte riktigt så, men jag måste säga att min konkatter som tiger är, de är ju en katteras som älskar, de är lite som hundar. De älskar att hänga med på allt. Så att allting jag gör med om jag sitter och jobbar med. Datorn, om jag står och diskar, om jag gör någonting i tvätten, eller om jag allting ska han vara med. Eller om jag lagar mat eller bakar, allting. Han står precis bredvid och han lägger alltså passen på min hand mellan jag håller på. Eh, till exempel mm. då framför eh, datorn eller någonting. Så att de är extremt sociala. Men däremot så i alla fall en inomhusaktivitet som vi har hållit på med här nu det är apport. Med tiger. Så det kan vara äh, iväg, bäntslockorna. Alltså. Ja, jag kastar iväg saker. Han eh, springer och hämtar dem. Han har någon lite sån här liten, inte riktigt leksaksmus, men något liknande. Jag kastar iväg den, han springer iväg, hämtar den och springer tillbaka. Men där tycker jag liksom att jag tycker att när man gör en sån sak då måste man ju få belöning. Det är ju helt fantastiskt. Så jag tyckte att belöning är ju att ge en massa godis och sånt. Men sen fick jag ju lära mig från er eh, att eh, alltså, belöning kan vara själva leken. Eller hur? Mm. Ja, det kan vara självförstärkande. Belöningen är ju det som din katt eller din hund eller din pategoja vill ha. Om du tycker att ja, men en belöning för dig är en köttfull. Och en köttfull är det litet du vet i hela världen. Då är inte en köttfull en belöning. Men allt som du vill ha är belöningar. För att om du känner att Åh, jag vill jättegärna ha den där, uh, vad det nu var, den korste som vi sa för då. Nej, som person. Ja. ja, då är det en fantastisk belöning. För dig. <laughs> Eller hur? Du har mm. säkert tyckt att det var mycket roligare att jobba med en som borsträmpare köttbullar. Ja, ja. Men alltså jag har ju förstått också att... Nej, men jag vill ju alltid ha belöning för vad jag gör. Eller det... åtminstone en applåd. Eh, vad alltså, heter det? Du vill inte ha en applåd. Du vill ha fanfarer. Ja, det är för dig. Och röda mattan och sånt. Men alltså det. det... det... klappar händer. Det är bra. Din katt kan rapportera med det. Ja, det kan. Det är helt otroligt. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag kastar iväg. Alltså alla som kommer hem till mig får titta på. Hur har du lagt den rapport då? Helt ärligt. Mm. Jag vet inte. Jag, jag, jag bara kastar iväg någonting och så plötsligt bara kommer jag tillbaka mig. Jag vet inte. Och jag trodde att den, den, liksom, den har kast i men den artbeskrivningen och sådär. Men nu förstod jag att det handlar om rasbeskrivning. Men mm -hmm. konger gillar uppenbarligen rapport. Eller andra katter. Gillar andra katter rapport. Ni som också har katter. För, nej, Therese, du har mm. inte kisse, Men Ida och Olivia. Nej, eller jo, Sage, den ena katten han skulle kunna hjälpa till med vårstädning för han apporterar kläder om jag lägger dem på sängen och så försöker jag ta dem till mig och då liksom tar han dem till sig istället så att han, han skulle kunna vara behjälplig vid en vårensning av garderoben där. Så att han blir på den. Viker han också? Du får nog på hur man definierar vikandet. Ja, liksom. Nej, jag, eh, mina katter är ju absolut inga apporterande katter de, de är ju, den, eh, den ena är ju tio år nu eh, Och den, däremot har den varit en bra jägare Den har ju tagit allt från säkert haxbättar och äckkorrar Till mössorottor Håll eh, för öronen tiger nu, förlåt <laughs> <laughs> ja, en, en enda sak som jag fick lite panik över Det när han kom hem den huggbort jag var, väldigt, ja, det jag, var, jag var både stolt men jag var livrädd att han hade hugget honom, men det hann han inte så han var riktigt skicklig. Sen har jag ju min tvååriga lilla tjej, och hon ser ut att vara dräktig nämligen, så vi, vi håller mm. på, ja, så vi håller tummar och tassar för lite kattungen. Eh, så Tack hon att du klicka träna in apportering på en av kattungorna i så fall. <laughs> Inger bara. Eh, och sen så, så hon apporterar ju inte heller eh, när man leker med henne och kastar lite saker utan hon, hon vill bara ut och, och, och göra sitt om man säger så och sen kommer hon tillbaka och vill ha mat. Och... Ja, det är typ det. Kan man på kass? Ja, det måste man väl kunna apport. ha. Apport. Vad sa du, Apport för hundarna. De apporterar saker. Och mattor, dottern då som vill att vi ska hämta hämstakten. Och det har jag lekt med henne. Nappot. Äh... Nappot. Och var ja? kul. Och var ju hur fin det som helst. Annars ja. har ju vi eh, ganska mycket som eller några säger. Packar upp tvättmaskinen eh, så att jag kan hänga upp i tvåskopet. Eh, hjälper till att stänga skåp och lådor, packar upp saker jag tappar och och sådär. Det är ju jättesmidigt. Så får jag väl erkänna att det första jag träna in på Retro där för massa år sedan Det var ju knyta upp mina skosnören Ta av mig skorna Och ställa skorna på skohyllan Seriös? Ja, det kommer jag, jag ihåg. <skratt> Alltså vi slet som Jag vet inte hur mycket vi slet Med det där uh, Och då så sa jag till honom ta av skorna Och då tog han först och knöt upp skosnörerna Och så tog han av skon Och så ställde han det på skohyllan Och så kom han och gjorde precis samma sak med den andra så det var retro? Det... eller det, ja, det retro. var retro Alltså seriöst vad du kan träna din hund Så typ om ett år om vi och liksom, Podden om ett år heter det heter så här ja nej jag var lite trött idag Men det var så skönt för jag i middagen <laughs> <laughs> Men med det sagt Jag lärde honom faktiskt att ta ut strullen ur skåpet Nej men det... tiger, tiger diskar Tiger diskar Om man glömmer disken framme oh, <här> jag, jag har en fördisk här Ja precis det... mm, Han gör fördisken Ja. Ja, men jag, måste, jag måste erkänna, jag har ju sett Therese lite grann i action och hennes liksom, resultat. Hon är en fantastisk hundtränare. Vad hon uppnår med sina hundar, wow, säger jag bara. Ja, det Så att, det äh, kan vi enas om. Det, eller hur? Du, får tal om andra aktivering, det finns aktiveringsboards i hjulantära. Äh, det... Precis, äh, det var också något äh, jag tänkte på. Så att, Jag har ju er några stycken hemma, och jag måste ju säga att första gången jag hörde om dem där, så tänkte jag: Kan alltså verkligen en hund, alltså vet verkligen en hund vad den ska göra? Jag menar, jag vet inte ens hur de där funkar. Hur ska hunden komma på det? Men skriv det är för något? Ja, alltså, Det finns olika aktiveringsboards och det är nämligen ja, olika sorts, hur de ser ut är väldigt olika. Det kan vara snurrbräda, det kan vara heter, saker som hunden behöver lyfta bort för att komma åt sina belöningar. Det som är fantastiskt med det här är att när man har en hund som kanske äter upp sin mat väldigt fort. Om man lägger i sådana här aktiveringsboards eh, där foder. Så tar det längre tid för hunden att äta och det gör att hunden blir trött och aktiverad samtidigt. Samt och mätt självklart eh, och så det är jättebra att hjärnjumpa om hunden inte vet direkt hur man gör och så vidare men, men eh, den är väldigt bra men som sagt, jag trodde ju absolut inte att min hund skulle klara det från, till en början och sen var det lite grann så att de här, de här hundarna är lite smartare än vad jag är så jag kände mig lite dum där när de löste situationen vaha, är det så man gör? Okay. Eh, det är ja. när man får den hjälpen av dem Ja, visst är det. Så att, yep. det är någonting att rekommendera faktiskt. Och det finns ju olika svårighetsgrader och för olika stora hovar och så. Vill man göra och, en ni? enkel variant hemma av det så kan man ta kastrullock och stoppa godiset under eller torrfoder eller vad man nu använder för någonting. Och så lägger man den hög och så lägger man bara kastrullocket ovanpå. Så har man en väldigt, väldigt enkel variant av det. Titta, det. Ja, har du nåt tips på enkel aktivering hemma om man inte har en aktiveringsbord? Ja, på alltså, mina kurser så brukar jag ju skoja lite med mina deltagare när jag pratar om aktivering. Jag brukar ha med mig en svart chocksäck och så fyller jag den med diverse saker. Det kan vara allt: då enkeltonger, toarullar, petrapack, andra typer av förpackningar och grejer, petflaskor och så. Och så pratar vi lite grann om, och det är ingen som tror att jag har en påse socker med mig, utan de tror att jag har något spännande i den där påsen. Och så brukar jag vända den på gå ner och så häljer jag ut den. Och då blir det ju just en hög med socker. Och så pratar vi lite grann om hur man kan göra om de här sockerna till alltså, spännande olika aktiveringsfäxaker och hur man kan försvåra. Till För exempel så kan man ju göra maskningarna olika svåra att komma in i. Man kan eh, ta tre stycken eh, flaskor och hänga upp i ett snöre mellan två träd eller någonting så att hundarna får liksom ta tassen och putta till dem så att godisen ramlar ner åt andra hållet. Det finns massa olika sätt som man kan göra det där. så Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna och socker har man ju ofta hemma. Jag säger såhär, hade jag varit på den kursen Och jag hade sett dig Och du kommer där med hela sopsäcken och bara häller ut allting på golvet eh, Och jag, jag, jag lovar dig Jag hade vänt mig till den som sitter och säger, Oj stackar, de måste vara överstressad Hon tog med sig återvinningsbåsen istället <laughs> Om jag får säga något om de där aktiveringsboards, att det finns ju faktiskt både för katt och för hund. Så det finns ju för katter. Eh, ibland så köper jag de som är för hundar också. Alltså jag tycker de är helt fantastiska. Jag fick ju tipset av en av er här att jag skulle skaffa det till, till då var det från Tiger. Och jag menar, därför att problemet med Tiger, det var ju liksom att, att jag tror, jag, faktiskt, jag satte på talmen för att kolla hur fort han åt. Det här var ju några år sedan. Och det var ungefär, jag vet inte om det var 30 sekunder och han har hettit upp allt. Och, och, och sen var det typ så här, ah, vad ska vi göra nu? Alltså jag blev så stressad. Jag visste inte att, jag tänkte att det var inte bra för hans äh, mage och det, det är inte nyttigt och allt och så vidare. Och sen så köpte jag min allra första sån här vård och trodde aldrig att han skulle klara av det. Men han är en väldigt intelligent kisser. Eh, så att han klarade ju det där. Eh, och då så började jag lägga in i de där små lådorna och sådär som snurrar och allt möjligt. Så det kan jobba, men stackars tiger, ni skulle sett första gångerna... <laughs> Alltså det var ju, han fick ju kämpa så hårt och han är verkligen förtjust i mat. Så att när han hade gjort klart allting, det är ju verkligen Järnjumpa. Men han satte sig på dörrmattan och bara, han såg nästan olycklig ut. Han var så trött. <skratt> <skratt> alltså, det, var, det var minst, alltså det, han fick, de där 16 timmarna så blev det 17 timmar bara för en. Alltså det, men det är helt <skratt> fantastiskt, jag tycker att det är så bra. Och jag är så glad också att jag inte har gjort som jag vet att många kattägare gör att de lägger fram en skål med mat, alltså torrfog och allting och att det alltid står framme. Men det är ju inte bra, det är ju roligt för katten att det ska hända någonting spännande under dagen. och maten finns där hela dagen, då blir det liksom inte så här att, att något nytt händer. Det är som godisskålen står framme hela tiden. det hela veckan. På tal om ja, man den och sen fyller man på den igen. Ja, precis. <laughs> <laughs> uh... På tal om andra saker, vi hade ju apportering som aktivering men vi har faktiskt en sida som heter hundutmaningen yeah. och, och där kan ni få massa tips på olika hundutmaningar som ni kan dessutom lära era hundar och sen lägga upp hur ni har klarat de här utmaningarna. Så logga in på Facebook och kolla på hundutmaningen så får ni massa tips där. Och jag måste ju säga att vi har ju haft en hel del där roliga utmaningar. Allt från lite svårare till väldigt enkla. Och trix. Trix är en jättebra aktivering att göra hemma. För jag menar, ge tass, rulla, snurra, alla de här små trixen som kan kännas vara lite tråkiga, tråkiga om hunden kan. Men om inte hunden kan alls, så kan det vara jättekul att träna in. Eh, man ökar hundens intresse för en själv. Eh, man får starkare band i sin hund då man jobbar ihop. Eh, det tar inte lång tid att träna in de flesta enkla tricks. Eh, och så blir det en aktivering. Eh, mm. Och den kan, ja. Så att eh, kika in där på hemsidan och få lite tips och så. Eh, vi har ju den fantastiska retrohunden som tar av skolan. Nu är inte den med på utman hundutmaningen där. Men det var ju också ett, ett sätt att träna sin hund och det var ju en aktivering, eller hur, Therese? Ja, mm. det kan man säga vi kämpade igenom mycket där. Inte så lätt eh, som man kan förklara sånt som man vet att veta lite snöre i receptet måste jag tänka. Därför skulle jag lära honom att hitta ut mina För Jag skulle bara ha haft en -skor eller jag det. skor. Ja. Och Ida hade någon fantastisk utmaning som ni kan kika in på hundutmaningen på. Och det är en tyst utkannning. Vill du berätta lite om den Ida? Ja. Uh, jag måste bara tänka lite jag är trött och förvirrad. Uh, det är... Det är, I grund och botten så är det en handtaget att hunden ska dutta nosen i handen. Men den är jätterolig som aktivering och lära in. Den är jätterolig att använda som tyst inkallning att man inte ska behöva ropa på hunden. Eller om man bara vill att hunden ska komma närmare eller komma fram på bussen eller någonting utan att behöva påpeka. Så utgår man med knuten hand och så öppnar man handen. Och då ska hunden gå och stoppa näsan i handen helt enkelt. Och... Den går att använda som grund till väldigt mycket annat för att vidareutveckla. Till exempel om man vill om man lära hunden med till exempel så kan man hålla handen så hunden vet att okay, min näsa ska bli lite på den. Så det är en väldigt bra grund att använda till mycket. Så ni som vill träna in era hundar och, och, och, och gå in i tvättmaskinen, och kanske inte för att bli tvättade, <laughs> men att hjälpa med tvätten. Eh, börja med smida som Ida eh, precis pratade om och gå in gärna på hundutmaningen som jag har chattat nu så mycket om. Eh, och titta gärna hur man gör. Jag ska eh, tala om i... det här med näsor, jag måste bara säga det. Vad gör jag om du nyser Ida? <laughs> Uh, han har två saker han gör, om jag nyser så det ena han gör det har jag inte tränat in, det har han gjort sedan han var liten, ingen aning om varför men alla tycker att det är jättekul. Uh, om jag nyser så kommer nysexpressen springandes i 390 och ska kontrollera att jag lever. Eh, gäller inte bara mig utan gäller alla Även främlingar på stan. Mm. Nu som han är i närheten så kommer han att ska kolla så att man mår bra mm, Alternativ två förutsätter att han vet om Var det finns näsdukar Men om jag nyser så kommer han Då går han och hämtar näsdukar och kommer med Han kommer inte med munskydd nu För att han har läst nyheterna <skratt> Han läser inte nyheterna Han är extremt eh, ointresserad Försöker jag få honom att bära tidningen Så spottar han ut den på vägen mm. Oh, en näsduk. ja det, oh. det, det är verkligen en omtänksam, underbar eh, mm. ja Det finns ju också andra aktiveringsleksaker som man kan ha, ha till hund. Kong är en mm. sån här eh, typisk aktiveringsleksak av olika former. Det klassiska är ju den här lilla spiraltuggleksaken som man kan stoppa in massa... Gott i gott gott in, och så håller hunden på ogtugga och, och slickar i sig det och försöker få ut den. Eh, men det finns ju många olika. Nu har Kong utvecklats en hel del. Så Kong har ju många, många olika eh, leksaker mm. som aktiveringsleksaker. Eh, som är faktiskt mm. bra och, och fantastiskt aktiverings. Eh, alltså att de är bra aktiveringsleksaker för hund. Otåliga är de. Väldigt tåliga. Om ni undrar vad som skäms i bakgrunden om ni hörde så har jag min äh, Lagotto är väldigt olycklig äh, just nu för att han vill vara med mig. Äh, och, äh, så han, han är jätteolycklig att han inte får vara med mig just nu. och tycker att varför valten är inte jag? Är eller så han sorterar att jag har tvätten och frågar om du behöver något annat. <laughs> ja, det är lite träning som krävs äh, så mm. det det. Såkong i alla fall är en aktiveringsleksak som är både uthållig och Bra. I alla fall vad jag tycker. Vad tycker ni? De är bra tycker jag. Och vill man inte gå och köpa sig egna leksaker så kan man ju alltid göra egna också. Allt ifrån liksom gamla strumpor till ett byxben. Det brukar vara väldigt tåliga att göra leksaker av. Och knyta ihop och fläta. Och... Flysfiltrar är också väldigt fenomenala att göra leksaker av. Om man gör med lite större... säga. ska man säga, väck större knutdelar och så kan man ha en dubbel så får man en aktiveringsleksak som man kan pilla in godbitar i. Smart! går det även att göra till katt om man pillar in kattmynta eller ja nej men du, alltså jag, jag. jag vet att man det finns alltså jag fick ju höra så här att äh, veckla ihop ett papper och typa runt och den kommer bli ganska rolig ja ja det var din din idé eller det äh, köpte, de sa det för att jag sprang ju på djurafären och köpte massa så här roliga gulliga leksaker jag går ju på allt klart så är det ju bara äh, och så sa, och så vill de ju inte leka med den och jag blev så här: men, men varför inte De här ju, alltså, jag personligen Leker mer med dem nästan alltså, <laughs> alltså de är jättegulliga Och roliga och piper och allting Och så sa Olivia, mm. det var faktiskt Olivia men, men ta en, de gillar enkla Leksaker, ta en Ta en pappersark, knyckla ihop det Och tejpa runt och kasta iväg Tror du inte den där räckans tiger tyckte den var roligare Den bräddade alla mina leksaker Ja men ovanpå det Så alltså, det fanns en så snygg Kesslång så ja. oh, snygg, så jag köpte en sån här liten cheslong, jag tyckte att den skulle matcha min soffgrupp som jag har, mm. eller inte soffgrupp, jag har en sån här u-soffa, ni vet den här typisk myo-soffa, eh, och då så hade jag köpt en liten, eh, vad heter det, cheslong till. Uh, och, och faktiskt, då Olivia var med mig då också. Så sa hon så här: kommer inte ligga på den, jo, den är så fin och så. Dalala. Och sen hade jag varit parallellt också på Ikea och köpt för, för egen förvaring för att jag skulle ha något, Ni vet de här stora plastbackarna som man kan köpa. Mm, Vad tror du den här rackan gör? Alltså, jag fick kämpa för att åtminstone få den att sitta still en liten stund på korsetslången <laughs> uh, för att jag skulle kunna ta ett foto. Uh, och sen hittade jag den i Ikea-backen istället. <skratt> ja, de är bäst. Mm. Och sen provade jag faktiskt med att spraya lite kattvintar på Kesslången så han skulle gilla den här rataren i alla fall. Men, Men. Jag tycker i alla fall att vi ska uppmana er hundägare som lyssnar på oss och kattägare också om ni finns där ute. Att lägga upp på olika aktiveringar på vår hemsida. Eh, på jag. Ja, jag tycker det är spännande. Det är kul att se. Eh, och sen så är ni självklart välkomna att gå in på hundutmaningen eh, och testa er på våra utmaningar där som läggs upp varje vecka. Men lägg gärna också upp, och nu kommer Valter här och eh, svar. Lägg gärna kommer. upp, ja precis han kommer snart vilja gå ut också. Eh, lägg gärna upp en utmaning som ni gör hemma som era hundar tycker om. Eh, på vår mm. sida på hundenet i, eh, på Facebook. Det ska bli spännande att se eh, vad ni hittar på med era bobar. En annan kul grej man kan göra det är att leka gömma nyckeln. Gömma ja. nyckeln? Ja, men det är ju det är, det är jätteroligt tycker jag. Just för att dels så tycker jag undan att det är roligt. Och dels så är det väldigt när Jag tappade till och med min nyckel ute i skogen på hundsdomenaden. Eh, det var ju inte så bra. För jag kom på en timme senare att min tiddycke inte låg jag hade det Ja, men det var ju lite så. Liksom. Och eh, då tänkte jag att, eh, hmm, vilken tur att jag precis har lagt senaste tiden på att träna in just och hitta nyttiga med min ena hund. Då. Så vi gick promenaden ungefär samma promenad som jag hade gått tidigare. Och det var väl ungefär 40 minuter lång promenad no, kanske. Wow. Och tror ni inte hunden hittar min vinikel fem minuter? I är minskolan? är det den där retro igen? Ja. Cool. Alltså seriöst kan man låna honom. <laughs> det verkar vara en. Alltså det verkar vara Sveriges smartaste hund. <laughs> <laughs> det och väldigt sädaste. Ja, nej men han Just hittade vinikeln. Den låg under blåvassliden. Eh, men men det har vi ju då att på. in i huset och utom och och sådär. Definitivt. Jag kan säga att jag skulle aldrig våga lära Kärdor det med tanke på att han har en tendens att vandra iväg med allting som jag lär honom och hämta, In inklusive min telefon, kan jag säga. den kom han med när jag stod i duschen en gång Jo, det är på lagompapar! Så att jag kände att jag skulle nog inte våga lära honom och bära min nyckel och hämta den, då skulle den vara ute på promenad konstant, så skulle jag inte hitta den själv heller. Utan... Seriöst, jag kan se framför mig tiger som min, jag bara, kan du hitta en nyckel? <går> och sen så kommer jag visst att stressa, så kommer jag att glömma väl jag lagt det någonstans Och jag bara, hittar min nyckel Då ringer man retro <skratt> så Har han ingen mobilnummer? Det är retro, nej jag är lite upptagen just nu, jag håller på att vi och lag Jag ska laga till också jag, jag, jag vill nog lägga in en sak till i det här Jag tänkte att vi skulle bidra lite grann till isoleringstiden också och slänga ut en aktiveringskurs kostnadsfritt. Det låter bra. Det kan vi göra. Då löser vi det. Underbar idé. Jättefin idé för det. Verkligen. Det gör vi. Har du kort så länge? Kram, kram. Hej. Ha det bra. Hej då.